you ready? you ready? 3, 2, 1, go! Welcome to the Red Kingdom! Yeah. Kan du gætte, hvorfor vi hører den her? <laughs> Jamen, det skulle vi aldrig have noget at gøre med den der video, øh, som der kom frem øh, forleden. Med Bidens bus i Texas, vel? Det er lige præcis derfor. Der var jo en, en masse billeder og videoer, der gik viralt på Twitter lige pludselig er sådan Biden-Harris-bus, øh, der kommer kørende op ad motorvejen, fuldstændig omringet af sådan nogle pickup trucks med Trump-flag bagud. Man, det lignede næsten sådan et ISIS-optog eller sådan noget. Hvad tænker du? Og oh, altså jeg synes, på en måde synes jeg jo, at det, det er god humor på en eller anden måde, at man forsøger at sabotere Bidens kampagne lidt og, og drille dem lidt med, at nu kommer de i deres bus og sådan noget, og så kommer... Øh, og så kommer Trump-folkene og, og tager lidt lidt, øh, lidt pis på det. Men øh, der kan, jeg kan også godt se på de reaktioner, der kommer på nettet, at øh, der er også nogen, der begynder at få sådan lidt nogle øh, så tilbage til, til 1930'erne og måske smider sådan lidt nogle, nogle nazikort, kan man sige. Siger, det er ligesom SA og SS, der oppassede politiske ah. øh, modstandere, mens nazipartiet de gav den gas og sådan nogle ting. Ikke? Så øh, jeg tror, det handler meget om, hvem man sympati sympatiserer med, eller Øh, eller om man er neutral, eller ej, hvordan man ser den, den lille gimmick. Vi kan i hvert fald sige, at Trump-basen, den er i hvert fald hyped. Helt sikkert. Helt sikkert. Nå, Fred, det var jo lidt en tumultarisk øh, begyndelse på det her afsnit, fordi jeg kom jo ud i studiet og så var der altså <løbne> alt pakket ned i flyttekasser og så videre så fandt jeg ud af at de var sgu i gang med at flytte vores lille radiostudie. Så jeg sidder her i min stue nu og jeg vil ønske at du kunne se mig for jeg er i gang med at få noget rette og Jeg har fået sådan noget helt orange hår. <løbne> Det nej, <løbne> jeg ikke <løbne> Ja, ej, jeg prøver at se, om jeg ikke kan få det lidt lyst og måske lidt øh, gråt eller sådan noget, nu ser vi. Men der er jo sket mega meget siden, vi snakkede sidst sammen. Jeg tror, der er næsten gået to uger, jeg fik influenza, og så tog jeg også en tur til Tyskland, så du måtte lave analysen af sidste TV-duel selv. Ja. Og så havde vi heldigvis et afsnit klar om Kanye West, som vi så også udgav, men det, det er lang tid siden, vi lige har sådan gjort status på valgkampen. Amy Coney Barrett, hun er blevet højesteretsdommer. Obama har meldt sig ind i valgkampen, og det har 50 cents også. Og i dag, i ASN der skal vi snakke om kandidaternes betydning for valgkampen. Vi skal kigge på etniciteternes mindre og mindre betydning øh, for valgene. Og så gør vi selvfølgelig status på stillingen. Og så tror jeg til sidst, vi to skal prøve at komme med hver vores bud på en vinder af valget. Joe Biden will shut down your economy. Ship your jobs to China where they pay them a lot of money. Raise your taxes 4 trillion and send your state into a deep and catastrophic depression. That's what's gonna happen. Men lad os start med en statuskandidaterne til at udføre rallies hver dag og lige nu der er Trump i Pennsylvania I'm proud to be the first president in decades who has started no new wars og øh, hvad hedder han ikke Obama, men Biden de var i øh, Michigan i går øh, Der var de faktisk sammen med, ja, med Obama og Steve vi wonder. I understand this is a president who runs for credit for the econ economy he inherited and get zero blame for the pandemic he ignored, But the job doesn't work that way. Tweting at the TV doesn't fix things. making stuff up doesn't make people's lives better. You've got to have a plan, you've got to do the work. $750, my Lord, and remember when he was asked about why I only paid that much, it's because I'm smart. He knew how to game the system. Well, guess what, Mr. President, I'm coming for you. Yeah. Jeg ja, så sådan mødt det fra Obama og Joe Biden. Så Steve Wonder han holder så koncert og så begynder han også at holde en tale, hvor han begynder at snakke om Juneteenth, altså en dag der markerer slaveriet. og øh, der begynder han at snakke om at han vil altså hellere have kompensation en en eller anden national helligdag. I hear that someone wants to give Black Americans African American people a holiday. They want make Supposedly juneteenth, the holiday. Okay, I tell you what you can do better than that. And I know Joe Biden will do it. Give us reparations. For the work that we've all done for the last 400 years. Unpaid. Frederik, kan du ikke lige fortælle, hvad er det Stevie Wonder kommer ind på her? Ja, den kommer ind på, at øh, man har sådan lidt en... en øh ikke en national holiday, det er det faktisk ikke, men det er en, en mærkedag, som man i nogle stater øh, holder, der hedder 10th, som er den 19. juni hvert år. Og det er den, sidste, det er den dag, de sidste slaver i Texas blev, øh, blev frigjort, øh, den 19. juni 1865, altså efter øh, borgerkrigens øh, slutning. Og det er så faktisk en mindedag, eller en, en, en, en helgedag, kan man sige, i Texas og en del andre stater. Øh, og øh, der snakker om, hvorvidt det her det skal være en, en national helgedag eller ej. Og det õ, Stevie Wonder også, så kommer ind på, det er den her lille politiske ting, som, øh, <lønne> eller ikke lille politiske ting, men det er en stor politisk ting, som hedder reparations. Altså et, et, et, et, et, et, ikke, ikke at forveksle med krigsskadeerstatning, men det er en form for erstatning, som mange øh, lidt mere, øh, hvad kan man sige, racepolitisk øh, engagerede sorte amerikanere går meget ind i, fordi de mener, at og også bevisligt nok, at, at, at, at, at de, de afroamerikanere er længere bagud økonomisk end deres hvide eller asiatiske landsmænd, og deres analyse er jo så, at den her økonomiske ulighed er skyld, altså har sin, sin grobund i slaveriet, og det faktum, at øh, de jo først kom meget, meget, meget sent i gang med at være borgere på lige fod med alle andre borgere i USA, og være, kan man sige, husejere og kunne bygge en solid økonomi op og skabe en positiv social arv. Øh, og det er jo en varm, varm kartoffel, og Steve Wonder går så langt som at sige, at Joe Biden gerne vil kigge på det, altså ja, det her med ja. reparations. Og det er jo noget af et, et, et statement, det er et kæmpe statement, fordi den her krigsskaderstatning, hvordan skal den udformes? Øh, hvem skal have den? Øh, fordi, altså så vidt jeg kan regne mig frem til, som jeg lige kunne se, der var kun en, omkring en million amerikanere i sydstaterne, der var en familie, der havde slaver. Hvis vi så nogenlunde fremskriver det, hvad svarer det så til måske et sted mellem 6 og 12 millioner mennesker i dag, som er nedstammer fra folk, der har haft slaver i USA? Det vil sige, at langt størstedelen af amerikanerne har jo ikke noget at gøre med slaveriet. Har ikke, ikke slægtninge der har haft noget at gøre med slaveriet? Hvem er det så, der skal betale erstatning? Øh, er det alle sorte, der skal have erstatning? Hvornår skal man kunne bevise, at man har været, ens forfædre har været slave? Eller? Og, og hvis man også kigger på, på Steve Wonders retorik, han siger jo, We Altså, we are behind, ikke? We, ja, ja, ja. Øh, altså, øh, we, we worked for free for that many years, ikke? Altså, Stil ja, wonder uden at kende hans baggrund, <laughs> tror jeg ikke aldrig nogensinde, at han har samlet cotton op, altså bomuld op, men, men sådan her, de, især de afroamerikanske, altså amerikanere med det, de er et og et med den her historie om slaveriet, og i, der er rigtig, rigtig mange aktivistiske, øh, nok mere venstreorienterede afroamerikanere, som vi kan gerne være den her ting på dagsordenen, og de håber, at de kan få det på dagsordenen ved at vælge Joe Biden. Nu er det ikke, fordi vi øh, slaveriet ikke er helt vildt vigtige, men jeg vil gerne lige holde fast i Stevie Wonder og hans betydning for for eksempel øh, Joe Biden. Altså, hvad betyder det for de her to kandidater, at de får endorsements, altså støtte fra superstjerner som for eksempel Stevie Wonder? At det, altså det betyder jo en del, altså det gør det jo. Altså det er jo endorsements er en, en meget, meget central del af politik generelt, øh, ikke kun i USA, men også mange andre lande, eksempelvis Danmark. Men det er jo klart, at i USA, hvor politik jo i allerhøjeste grad også er showbiz, der er det jo dejligt at have støtten fra øh, folk, der, der har noget tyngde, der har en rækkevidde, der har en masse følgere, der har... Du ved alle de her ting, hvor man tænker, det kan skabe noget medieopmærksomhed, hvis den her person går ud og, og endorser mig. Og der er det jo klart, at Stevie Wonder dem, øh, det er jo helt klart en hjælp, men, men man skal også huske på, sidst sidst havde Hillary Clinton jo støtten for stort set alle kendiser, man overhovedet kunne komme i nærheden af. Og JC z og Beyoncé holdt støttekoncerter for hende osv. Og det lykkedes jo ikke for Hillary Clinton at vinde. Så man, man kan sige, endorsements er jo godt, men det holder jo kun så langt. Det får jo kun én så langt. Det kan måske være, at det kan få nogle unge mennesker ud af stemmen, som ikke vil have stemt. Øhm, men, men ja, nu siger du, Hello Clintons liste af støtter var langt. Det er Bidens også. Vi kan lige prøve at høre en, en, en øhm, reklame, eller sådan, øh, en fjernsynsreklame, som Biden han lagde ud. Jeg tror, det var i går, og så kan du lige se, om du kan gætte, hvem det er, der lægger stemme til. Jeg kan sige så meget, som at det er en musiker. Scranton, Pennsylvania. Here, success isn't handed down. It's forged with sweat, grit, and determination. This is his hometown. In Scranton, good times aren't promised. But here and in towns across America, times are harder than they ought to be. Lives on pause. Dreams on hold. Futures in doubt. He's running to change that. To give working people the shot they deserve. An honest living for honest work. And a little peace of mind at the end of the day. Because this place stays with them. These streets are part of them. This is more than where he's from. It's who he's for. Your this is your I'm Joe Biden, and I approve this message. Har du nogen bud, Frederik? Øhm, umiddelbart vil jeg nok gætte på sådan en som Bruce Springsteen, måske. Og det er fuldstændig korrekt. Det er Bruce Springsteen, der fortæller om Scranton, Pennsylvania, øhm, som jo øvrigt er der The Office foregår. Er det ikke det? Det tror jeg, det er. Uha, det er jeg ikke helt klogt på. <laughs> det tror jeg Ej. måske, det er. Men altså, sådan en som Biden, altså nu prøvede jeg lige at gøre det op, han bliver støttet af folk som Billie Eilish, Dwayne Johnson, The Rock, Bruce Springsteen her i, i, i videoen, Brad Pitt, Mariah Carey, <laughs> Miley Cyrus, Jennifer Lawrence, Jennifer Aniston, Halley Bieber, Jennifer Lopez osv. Trump, <laughs> dem jeg lige kunne komme i tanke om, det var Lil Wayne og 50 Cent. Er der andre, jeg har glemt? Øh, der er jo nogle, der er jo nogle skuespillere, og sådan en som, som James Woods, ikke faktisk ikke noget, han har været med i en, <laughs> en del film i sin karriere. Øh, Clint Eastwood, er han ikke også Trump-støtte? Aner det ikke. Øh, Kanye kan, kan vi nok ikke skrive på listen længere, tænker jeg. Nej. Men altså, jeg vil sige, prøv at lægge mærke til Biden, de der, du lige med Biden, der, det er som om, at altså, jo Mariah Carey, yeah. Brad Pitt og Angelina Jolie falder måske lidt i en, i en mellemkategori, men de der endorsements, de mest altså, højlydte endorsements, han har fået, er jo fra enten meget unge stjerner, eller fra stjerner, som man jo nok ville kalde øh, babyboomer-segmentet. Og det er jo lidt, lidt yeah. vildt at se, hvordan at Stevie Wonder og Bruce Springsteen bliver hævet sådan frem af Bidens kampagne. Det er jo måske, fordi man har set, at Trumps håndtering af covid-19 har gjort, at nogle af de der... 50-60 plus-vælgere, de er lidt mere løse, de sidder lidt mere løse på Trump nu, på grund af coronavirusen og håndteringen heraf. Øh, så derfor kan det jo være en god idé for Biden, at få de her folk frem. Plus at Biden jo gerne vil have sådan en fortælling om, at han jo er fra Scranton, Pennsylvania, som er en helt almindelig middelklasseby, man kæmper hårdt øh, for at opnå det, man nogle gange får, ikke? Og... Det er jo Bruce Springsteens fortælling også i hans, musiske, altså i hans musik og i hans diskografi. Så de, de, de, fortællingen hænger meget godt sammen, og det er jo nok den fortælling, som Biden gerne vil indramme her i de sidste dage af valgkampen. At jeg er sgu fra, fra helt almindelige kår, og jeg vil gerne gøre det bedre, ikke? Ja, det er meget sjovt, at det er så vigtigt at fortælle om Scranton, fordi... Han har jo levet næsten hele sit liv i Delaware, men det er Scranton, der igen og igen bliver hævet frem, som jo ligger i Pennsylvania, som virkelig er vigtig for Biden. Helt sikkert. Helt sikkert. Og det er jo også altså det. Man vil jo altid gerne som politiker prøve at portrættere sig selv som værende så folkelig som muligt. Og fortællingen om Scranton er bare lidt bedre end fortællingen om Delaware. Fordi Biden har jo boet langt det meste af sit liv i Delaware, men det er jo også primært, fordi de har ligget tæt på Washington D.C., det er lige en del længere pinde fra Scranton til Washington D.C., okay. end det er pinde fra Delaware yeah. til Washington D.C. Okay, Frederik. Der er to dage til valg nu, og i de fleste steder, der er early voting slut. Det er jo sådan, at amerikanerne har i lang tid op til valget her, kunne gå ned og stemme i det, der hedder early voting. Det hedder også brevstemme på dansk. Altså man sender jo ikke et brev, man går ned, og så afleverer man sin stemme i en konvolut i Danmark. Det kalder man brevstemme. Det har man altså også i USA, det kalder man early voting. Og stemmeprocenten dernede er med med høj. Det er den. Det er den virkelig. Og øh, i går, der kunne man jo høre, at over 90 millioner amerikanere har stemt allerede nu. Og bare lige for lige at sætte det i, i sammenligning med hvad vi tidligere har set. Ved valget i 2016, der stemte omtrent et sted mellem 135 og 140 millioner. Det vil sige, at hvis 50 millioner mennesker stemmer på valgdagen, så er vi altså over valget i 2016. Og vi kan da komme meget, meget, meget højere op end det. Fordi der er rigtig mange vælgere, som jo er både demokrater og republikaner, som er bange for at deres stemme ikke tæller med, hvis ikke de dukker op på valgdagen og stemmer. Og for lige noget, der er værd at bemærke. Fordi jeg undrer mig lidt over det her. Jeg synes faktisk, det er interessant. I Texas, som nogen jo synes er en svingstat, jeg er ikke helt enig, men nogen synes, det er en svingstat, der er der allerede flere, der har stemt nu, end er gjort til valget i 2016 i alt. 9,7 millioner har stemt. På Hawaii- som under ingen omstændigheder er en svingstat. Men mindre der er nogen der altså med mindre der kommer til at ske noget helt vanvittigt på tirsdag. Hawaii har også fået flere stemmer ind nu, end de fik ved hele valget sidste gang. Og bare lige hurtigt, hvorfor er det vigtigt at Hawaii ikke er en svingstat? Fordi hvis man nu bare kigger på Texas, kunne analysen jo nemt være at okay, det er jo nok fordi at folk gerne vil af med øh, Trump. Så alle de Trump-støtter stem på, om sidst de går ud og stemmer, men de bliver overwhelmed. De bliver simpelthen overløbet af alle de demokrater, der bare valgfarter ned til stemmeboksen. Kun man jo umiddelbart tro, uden at kigge ned i alt for mange tal og analyser. Når Hawaii, der ikke er en svingsdag, der allerede står i kort, så er det jo fordi, der simpelthen øh, bare er en kæmpe entusiasme omkring det her valg. Ja, altså din præmis er at i en stat som Kalifornien, hvor Biden sidder sikkert der stemmetallet ikke særlig højt, så i de der meget sikre stater, der burde folk ikke strømme til valgstederne. Netop. Er det korrekt forstået? Netop, netop fuldstændig. Men entusiasmen i år ser ud til at være helt vildt høj. Yes, fuldstændig through the roof. Og det bliver vanvittigt på tirsdag, natten to dansk tid. Altså, jeg vil råde folk til at gå tidligt i seng. Sæt væk ud til klokken 1 om natten, natten til onsdag, og så sidde og se det hele. Fordi det her, det kan blive... Hvis, hvis målingerne tager fejl, og det bliver et landslige i forhold til Biden, så bliver det her øh, jo en, hurtigt overstået. Men hvis det viser sig, at det her bliver tæt valg, som både du og jeg jo tror, så vi kommer, kommer ind på lidt senere, så er der ingen grund til at få noget som helst søvn mellem klokken 1 om natten og 6 om morgenen. Onsdag. Og vi kommer i hvert fald til at sidde vågne sammen øh, der hele natten. Øhm, men altså lad os lige prøve at gøre status. Hvordan står det egentlig til? Altså Biden han fører jo i popular vote. Altså han står til at få klart flest stemmer sådan nationalt. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om at vinde de rigtige stater. Mm. Og der ser han jo også ud til at få flest valgmænd. Øh, kan Trump godt nå at vinde? Ja, Trump kan sagtens nå at vinde. Som det ser ud lige nu, hvis vi skal tro på de rigtige målinger, så vil det blive rigtig, rigtig tæt. Men Biden vil, så det ser ud nu, få omkring 284 electoral votes. Og det er jo så 14 mere, end han har brug for, for at vinde. Ja, man skal have de her 270. Dog vil jeg sige, jeg ser målinger nu fra selv ABC, der siger, at Trump vinder Florida. Når sådan nogle målinger kommer ind, så begynder jeg at stusse lidt. Fordi de burde ikke sige, at han vandt Florida, hvis det skulle være ligesom sidst. Men nu siger de, at han vinder Florida. Og det, der er rigtig, rigtig interessant med de her målinger, det er den der gemte Trump-vælger, som de ikke kunne finde sidst, målingsinstitutterne. Undervurderer de igen den her gemte Trump-vælger, eller overvurderer de Trump-vælgeren? Og det er det store, store, store spørgsmål, der afgør det her valg. Okay, Frederik, du har fundet en lille spændende ting i statistikkerne, du synes, vi skulle have med. Prøv at fortæl. Ja, det er jo New York Times, som løbende analyserer på de forskellige demografier, og hvordan de udvikler sig, og hvordan de stemmer. Og det gør alle, institutter selvfølgelig. Men øh, New York Times, de synes selv, at det her det var sådan et interessant fund, at de gerne ville skrive lidt mere om det i dybden. Og det er, at Joe Biden vender faktisk frem mod øh, blandt de hvide vælgere, mens at Trump vinder frem blandt de vælgere, som ikke er hvide. Altså afroamerikanere, latinamerikanere, øh, asiater, øh, jødiske amerikanere, hvis ikke de tæller med i white-kategorien. Det har været, sådan lidt, der har været sådan lidt en stereotyp i amerikansk politik i mange år, om at hvis du er hvid, mere eller mindre, altså, hvis du, mere, altså alt andet lige, hvis du er hvid, så er sandsynligheden for, at du er republikaner markant større end sandsynligheden for, at du er demokrat. Omvendt, hvis du er en, et etnisk minoritet, så er sandsynligheden for, du er demokrat større end sandsynligheden for, du republikaner. Og de to ting er som sådan stadigvæk rigtige nok. Men Joe Biden vender frem hos de hvide, og Trump vender frem hos minoriteterne. Og det er vanvittigt interessant, fordi at rigtig, rigtig mange demokratiske strate altså strateger og, og højt på stro folk i partiet, de har jo længe troet, at nu hvor Texas bliver mere og mere brunt, USA bliver mere og mere brunt i 2040 eller 2050, der vil størstedelen af den amerikanske befolkning være en anden etnicitet end hvid. Så derfor vil demokraterne tro, at de bare automatisk vil blive mere og mere populære, mindre, at republikanerne ændrede deres policies, deres politik, deres valgprogrammer markant. Men det vi ser, det er, at de simpelthen, de forskellene, menneskes mere og mere og mere, sådan så at amerikanerne, der når vi nok ikke hen med det første, men det at være amerikanerne når tættere og tættere på politisk, at være en stor pærvælding, hvor du ikke stemmer, hvor en af de til ikke stemmer markant det ene eller markant det andet, men det er mere det enkelte individ stillingtagen baseret på nogle andre ting end bare lige partifarven, der gør, at man vælger det parti, man vælger. Og det giver egentlig også god mening jo, fordi latinamerikanere er jo meget katolske, meget traditionalistiske, meget... Øh, altså også folk, der går ind for, hvad kan man sige, meget... Øh, hvad kan man sige? For det meste går ind for en stram retspolitik. Altså, at der skal være nogle stramme rammer. Øh, nu nu snakker, snakker vi meget generelt, ikke også? Men den burde jo lægge mere til republikanerne. Men fordi demokraterne længere har haft meget mere loose indvandringspolitik end øh, republikanerne, jamen så har de bare været mere tilbøjelige til at søge imod demokraterne, fordi de selv har været i en situation, mange af dem, hvor de har skulle emigrere til USA og etablerer sig i landet og så videre Det er bare lige for at komme med et eksempel. Men dybest set, så ændrer de etniske forskelle i vælgermønstre sig, så det bliver mere og mere ikke racebetinget hvad man stemmer på. Og er det en stor ændring, eller er det bare sådan, okay, nu har vi lige lidt at skrive om her, ændring? Altså, i York Times, hvis deres tal er rigtige, så har ikke hvide vælgere præference eller undskyld der, altså gappet mellem hvidevælgers præference og ikke vælgeres præference har ændret sig med 16 procent point. Hold da op. Synes jeg alligevel er en okay, en okay forskel på bare fire år. Jamen skal vi så ikke lige slutte den her sekvens af med en spansk valgkampssang for Trump? Jo. I'm Donald Trump, and I approve this message. Skid godt. På Donald Trump. På Donald Trump. Det kunne godt blive en ørehænger, det her. Øhm. Nå, Frederik, der er to dage til valg. Og for to år siden sidst, der var valg, ikke præsidentvalg, men der var det her midterms, det er jo sådan, at amerikanerne går på valg hver andet år, og hver fjerde år er der præsidentvalg. Mm. Men hver andet år der er der jo stadig de her kampe om øh, senatet og øh, kongressen osv. Og, så videre, så videre, så videre. og der var vi jo derovre, men i år der bliver vi hjemme sammen med alle de andre danskere lidt op. <laughs> på grund af corona. Men hvordan holder man en god valnat? Jeg vil jo sige, hvis man er en helt almindelig dansker, der skal i skole og arbejde dagen efter, så vil jeg sige, at man skulle starte aftenen ud med at lige at få lidt søvn gå tidligt i seng ved en 8 tiden sæt væk ud til en toilet tiden og så derfra, der skal man så stå klar og følge med. Men Frederik, du har vel også været lille barn nytårsaftens dag, hvor man fik at vide af ens forældre, at hvis man skulle være op til kl. 12, så skulle man lige sove lidt inden aftensmaden, og det, det lykkedes bare aldrig. Ej, det lykkedes aldrig. Det lykkedes aldrig, det ved jeg godt. Men lad os så bare ja, lige den del. Kan du godt gå kl. 8, og så kl. 12? <laughs> Det må vi se. Ej, men hvornår, hvornår, hvornår er det mest spændende? Det er vel om morgenen, ikke? Ja, og, de det tydelige tydelige synes jeg ikke nødvendigvis, det er. Fordi der er jo nogle stater, som jo giver en prægning af, hvor vi er på vej hen. Og allerede klokken 1 om natten dansk tid, så vidt jeg husker om, jeg mindre Florida ikke har skiftet til vintertid endnu, der lukker det første valgsted. Eller, husk, det lukker den første tidszone i Florida. Florida har to tidszoner, skal det lige siges. Så den første tidszone i Florida lukker... Og den anden tidszone lukker en time efter. Ja. Og der kommer vi til at skulle se rigtig mange. Der kommer det til at kunne øh, foregå en masse allerede der, som giver en prægning af, hvor vi er på vej hen. Så en time senere, der lukker North Carolina. Og det er en anden meget, meget, meget vigtig stat. Så jeg vil faktisk sige, at de østkyststater, som er blevet mere og mere vigtige for valget, de lukker faktisk relativt tidligt. De lukker cirka omkring kl. 2 om natten alle sammen dansk tid. Og det vil jeg også synes, man skulle følge med. Jeg vil faktisk våge den påstand og sige, at det mest spændende tidspunkt er mellem klokken 2 og klokken 4 om natten. Fordi det er der, vi får nogenlunde afgjort, hvor Florida, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Ohio, Iowa, hvor er de er på vej hen. Og så er det først senere på aftenen, vi kan få nogle overraskelser. I forbindelse med f.eks. For Nevada og Arizona skifter de mand, Hvem får de stater? Men når vi når til Arizona og Nevada, kan det jo være, at det allerede er afgjort, fordi Joe Biden eller Trump har vundet så mange af de stater, der ligger på Østkysten. Er, er der så nogle særlige stater, man skal være øh, opmærksom på? Vi har jo lavet et opslag på Eslelefanders Instagram-side, øh, hvor vi egentlig var meget enige os to om, hvilke stater de hver især vinder. Og vi var egentlig også meget enige med vores lyttere, men... Der var en stat, som vi var uenige om. Det var Pennsylvania. Og øh, er vi enige om, at hvis Biden vinder Pennsylvania, så kommer Trump ikke til at vinde? Hvis Biden vinder Pennsylvania, så vil jeg næsten sige det over. Men jeg vil sige, hvis, hvis så længe Trump kan vinde Ohio og Florida, så er han med i spillet. Fordi ingen af republikanere er blevet præsident uden at vinde Ohio og Florida. Men hvis han vinder Ohio og Florida, så kan han godt tabe Pennsylvania stadigvæk have en vej. Grunden til, at jeg tror, at det er usandsynligt, er fordi, hvis han taber Pennsylvania, så skal han ud og vinde en stat som Michigan og Wisconsin. Helst begge to. Og jeg ved godt, han gjorde det sidst, men han er så meget mere bagud i målingerne i de to stater, at jeg, jeg kan ikke rigtig ja. se vejen. Især i Wisconsin er Biden jo lige pludselig vundet frem. Ja, ja, nemlig. nemlig og plus... Trump har hele fracking-dagsordenen i Pennsylvania, som er lidt den der October Surprise, eller det der, øh, den der lille knivtanksmanøver, han kan køre på Biden. Ikke? Fordi Biden vil gerne være grøn og policebøn i Sanders-segmentet, Sanders men han vil også gerne være tilpas øh, sort i det, om man vil, til at tække de her Pennsylvania-folk, Pennsylvania der bor øh, i det vestlige Pennsylvania, og går meget op i fracking og er afhængige af fracking, for at kunne, kunne have mad på bordet hver aften. Og det er en svær balancegang, og han har ikke formået at, at håndtere det særlig godt. Og Trump har en edge. Men Trump har ikke en edge på samme måde i Michigan og i Wisconsin. Plus, at der har været kæmpe uroligheder i Philadelphia, i Pennsylvania, på grund af endnu en politiskydningsepisode, hvor der har været riots, og 30 politimænd er blevet såret. Samtidig har en avis i Pittsburgh, en af Pittsburghs største aviser, Jeg mener den hedder The Gazette, de har for første gang siden 1972, end dårsiden republikansk præsidentkandidat Donald Trump. Jeg tror, Trump tager Pennsylvania, men jeg kan ikke se, hvad det er, han har på Biden, som skulle gøre, at han vil vinde Wisconsin og Michigan. Nej, og, og vi kan jo lige sige, at alle de andre stater, som du regner med, at Trump vinder, der er Trump altså bagud. Altså selvfølgelig er der de sikre republikanske stater, og så er der de sikre blå øh, demokratiske stater. Og så går vi så ud fra, at langt de fleste svingstater vinder Trump, og så er der så lige Pennsylvania, hvor han altså er bagud 51-43% øhm, lige nu. Men der, der, der tror du simpelthen, at han kan tage de der 8%-point på Biden. Jeg tror, der er en hemmelig Trump-vælger, som de ikke kan fange. Fordi de, har, de kan ikke tage telefonen, når de ringer fra Målingsinstitutterne. Fordi de er ude og, og, og frakke. Det tror jeg er fuldt og fast på. Kommer du til at smide penge på en vinder? Jeg synes bare ikke, oddsene på Trump, de er høje nok til, at jeg, jeg synes, det kan betale sig. Altså 2,75 er selvfølgelig gode penge. Øh, et fint odds, men altså, så skal man jo op og give sådan... Læg 500 eller mere, før man virkelig får noget ud af det. Og jeg, jeg er egentlig ikke en særlig sådan dedikeret odds, så jeg synes, jeg synes, man taber meget mere, end hvad en vinder. Så jeg tror egentlig bare, jeg lader være, faktisk. Men hvis du så skal lægge hovedet på blokken, det gælder liv eller død, hvem vinder så? Jeg tror, Trump vinder. Øh, som... Altså på præcis samme måde stadigvæk som det bud, øh, jeg har lagt på vores Instagram øh, forskriver. Men jeg vil så også sige, at mit bud på Trump gør jo, at hvis han bare taber Ohio, øh, eller Pennsylvania, eller Florida, eller North Carolina, eller Arizona... Nej, ikke Arizona, men hvis han vinder alle de andre stater, ja. en af de andre svingstater, så taber han. Så jeg vil så også sige, at mit bud er så... Øh, hvad kan man sige? Tyndt paper thin i forhold til den fejlmagn, jeg ja. har. At jeg skal så... jo egentlig bare tage fejl i en stat, og så er Biden ja. Så du går ud fra præmissen om, at øh, for fire år siden, der indhandlede han Hillary i slutspurten, og det tror du godt, han kan gøre igen i alle de her stater, det kræver. Ja, det gør jeg. Øh, og øh, man kan sige, Trumps egne kampagne, øh, egen kampagnestab, de spænder jo hele tiden, og det gør Bidens kampagne -team jo også. Øh, men det er virkelig interessant at se, hvordan de prøver at spænde den begge to. Fordi demokraterne mener jo helt ærligt godt, de kan vinde Texas. Hvis du spørger Bidens kampagnestab, så tror de godt, de kan være tæt på at vinde Texas. Det er selvfølgelig også en... Du kan se, Biden han bruger tid på at tage til Texas for at føre kampagne. Det gør man altså ikke, fordi man øh, gerne vil spænde lidt og flekse lidt. Det gør man altså, fordi man gerne vil hive nogle vælgere over. De tror, at Texas er i spil. Omvendt, så ser vi også Biden tage til kampagnerally i Minnesota hvor man sidder og tænker, Minnesota, der er jo ikke en eneste republikaner, der har vundet Minnesota siden 1972, er de virkelig nervøse for Minnesota? Og det fortæller mig enten, at både Trump og Bidens kampagne ved noget, som vi ikke ved, eller så betviser det, at de ikke ved noget som helst, og at de er lige så usikre på alle de her målinger, som du og jeg er, og alle andre er. Ja. Og det synes jeg er jo interessant. Og en anden ting, der også er rigtig interessant, det er jo det her med Covid-19. Øh, ja. Hvilket også er en, en af grunden til, at jeg ikke tror, at Trump vinder Minnesota øh, eller øh, Wisconsin, fordi Wisconsin og Minnesota har fået ufattelig mange nye smittetilfælde, især Wisconsin. Og hvis man ser på målingerne, så synes vælgerne jo stadigvæk, at Trumps økonomiske politik øh, er bedre, end, end, end, end politikken var for fire år siden med Obama og Biden. 56 procent siger, at de har det bedre nu økonomisk end det havde for fire år siden. Men på covid-19 er han bagud, der er kun 40 procent, der synes, at hans håndtering af covid-19 var ideel. Og man ser det blandt andet i Minnesota, hvor Trump var nødt til at begrænse mængden af deltagere til sit rally til kun 250 mennesker. Og han var rasende og sagde, at vi kunne have fået 25.000 personer til at komme herud. Og det siger også bare noget om, at hvis du er en vælger, som er bekymret for covid-19, så kan jeg godt forstå, at man ikke synes, at Trump er særlig troværdig, fordi 25.000 mennesker samlet på et sted til et rally. Det er jo det, man i Danmark ville kalde et superspreder-event. En superspreder-begivenhed, hvor én person kan smitte. Gud ved, hvor mange med covid-19. Men Trump har bare valgt at sige, at min svaghed er covid-19, min styrke er økonomien, så jeg skal ud og møde så mange som muligt og tale i økonomi mens Biden, og kritiserer Biden for eventuelt at lukke landet ned, mens Biden siger, jeg vil ikke lukke landet ned, jeg vil lukke virussen ned. Og det er jo fattig interessant at se, at de begge to jo godt ved, hvor deres edge er. Og, og de prøver jo også at lukke flanker af, og det er derfor, at Joe Biden, han er ved ude og sige, de der riots, der startede i Philadelphia, de der riots, der var i Minnesota i forbindelse med George Floyds død, det er ikke i orden. Og det har han kommet ud og sagt først nu. Og det er jo for at lukke den sidste flanke af inden valgdagen. Og det samme prøver Trump at gøre med covid-19. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det her det bliver helt vildt spændende, og at Biden ikke har vundet endnu, når selv du, Frederik, når han, Trump er så langt bagud, alligevel tror på, at Trump kommer til at vinde det her. Vi mødes tirsdag eftermiddag, og så sidder vi sammen hele natten og langt ind på onsdag. Og vi opdaterer selvfølgelig Instagram øh, så ofte som muligt. Det kan være, at vi laver et afsnit øh, tirsdag aften, lige inden valgstederne lukker. Men vi ved selvfølgelig godt, at øh, vi kan jo ikke lave det live, så det er nok federe at følge med på tv. Men i hvert fald, så skal vi nok dække valgkampen og komme med tips til, hvad man lige skal holde øje med. Frederik, tak fordi du var med. Selv tak. Nej. Og så, så tror jeg, at vi skal slutte af på en sang. So we should hear God bless the USA. Stretched from the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee across the plains of Texas I'm see the shining sea from Detroit down to Houston and New York to There's pride in every American heart And it's time we stand and say